Давні-давні часи тут були люди, що тут ходили війни, що ті далекі люди боролися з усякими нападниками. Коли це було? Як це було? Хто ставав героєм? А хто тут загинув? Такі питання ворушилися в наших головах, бо ж небагато в світі дітей, принаймні сільських, яких не цікавить історія. Буваючи на сільському цвинтарі, на проводи, коли туди сходиться все село, ми забиралися в хащі старої частини кладовища, де розглядали, потьмяніли і поржевіли хрести, бували ще з табличками на них і давніми датами народжень та смертей похованих там людей, і намагались уявити їх живими, і навіть пробували придумувати, якими були їхні аж тоді життя. Так інтуїтивно ми починали відчувати зв'язок часів і зміну поколінь. Щоправда, був у нас такий парадокс. Нам здавалося, що не умремо, що саме такого з нами не може бути. Але це складна психологічна тема, що потребує спеціальної докладної розмови. Нині ж йдеться про інше. Школа і те, що видавалося за громадське та культурне життя, прищеплювали нам історичне невігластво й національний нігілізм. Ми щось там вичитували про трьохсот спартанців, про походи Ксеркса і Дарія, про повстання Разіна і Пугачова та про героїчну незламну в усі часи Москву. А от чому, наприклад, сусіднє з Мар'янівкою село називається Сигнаївкою? І що, знову цитую Похелевича, названня своє ім'я тот високої могили, котре стоїть при в'їзді в село от містечка Шполи, і на котрій по преданню во время татарских нашествий жителі виставляли стражу, которая сигналами давала знать о приближении неприятелей, ми цього не знали. Вчителі історії на всі наші розпити про минуле нашого краю і про людність, яка була тут у давні часи, нічого цікавого не могли нам розповісти. Нам робили якусь екскурсію до близького Лебедина – Здається, на тамтешній насіннєвий завод. Мучили розповідями про нецікаві для нас технологічні процеси, а також про те, як там народжувався колгосп. Щось розповідали про місцевих партизанів, яких, як потім з'ясувалося, тут не було. А ось про те, що могло захопити нашу уяву, дати відчуття причетності до глибинної історії, не мовилося й слова. А нам – Мов якийсь далекий, неясний гул учувалося щось дуже загадкове і незбагненне. Ці насторожені бори довкола села, ці зруйновані монастирі в лісі, це ж про один із них згадує Шевченко в Гайдамаках, ці забуті старі цвинтарі, ці скалічені вітряки край села і високі кургани серед рівнопілля. Ніхто тоді навіть не заїкнувся, що ми стоїмо в особливо історичному місті, бо ж Лебедин по сказанню народному належить до давніх населених місць, як пише Похильєвич, і населення його вокругообразувавшогося Георгіївського монастиря жителі почитають вторічним. Це сьогодні, слава Богу, в добрій моді стало краєзнавство. В шкільній програмі, здається, щось на взір уроків з історії рідного краю. Мар'янівські школярі пишаються тим, що саме в нашому селі встановлено пам'ятний знак. Саме тут географічний центр України. Здавалося б, абсолютна дрібничка з погляду вічності. Однак щось подібне навіть не уявлялося в часи мого далекого дитинства в забитому і напівзадушеному селі, де, здавалося, все має наголошувати на твоїй неповноцінності чи й упослідженості. Та ще в цілковитій безрідності, бо мало хто знав, що іродовід бодай на троє поколінь углиб. Ми стояли на землі, але говорячи словами Домонтовича, були людьми без ґрунту. І це безґрунтянство ретельно плекали в нас, прищеплюючи з ранніх шкільних літ, беручи нас під тотальний ідеологічний прес. Головне було знати, хто стоїть біля керма Радянського Союзу. У мене в пам'яті й досі великі портрети похмурооких дядьків, які дивилися на нас зі стіни старенької школи. Ми повинні були знати їх а це тодішні члени Політбюро КПРС, знати як табличку множення. Головне було знати, що саме в нас найщасливіше дитинство в світі. Головне було пам'ятати, що Радянський Союз стоїть на сторожі миру в усьому світі. Зрештою, можна навести ще багато таких моментів безпардонної демагогії, за допомогою яких із нас робили радянських зомбі. О той зловісний феномен, що згодом одержав назву «Homo Sovieticus». До чого ж безрадісне заняття оглядатися і в тодішні шкільні роки, і в колгоспне життя, а ще точніше сказати, виживання, де панували понура безнадійність і фатальна приреченість, усвідомлювати себе приватною власністю безжального молоха? Я ще застав палички які ставили в конторах за вихід на роботу. Це називалося трудодні, а по-народному – дурнодні, за якими в кінці року нараховувалися кількість там зерна, цукру чи ще чогось. А потім до осель колгоспників приходили суворі як баскаки фінінспектори і змушували підписуватись на державну позику. То двохпроцентний государствений зайом, то трьохпроцентний, а то навіть, як велично звучить, «золотой». Не було тільки, щоб чесно його називали, «безвозвратний». Як я пізніше довідався, всього за час було 11 добровільно-примусових зайомів. Ними було охоплено 70 мільйонів людей. Здається, безпрецедентна європейській історії 20-го століття операція легітимізованого мародерства. Держава ще раз дурила людей, видираючи в них нужденні копійки не повертаючи їх. Та, мабуть, найприкметнішою особливістю колгоспного закріпачення була категорична заборона колгоспникам мати паспорти. Ніхто нікуди не міг із колгоспу виїхати, бо в нього не було основного документа. Дозволялося тільки завербуватися, скажімо, на шафти Донбасу чи на якусь ударну будову, якщо туди закликали партія й уряд. А я читав книжки про бідних індіянців і думав, це ж треба так знущатися з людей резервації. Уже й культ Сталіна засудили, вже й дали селу легше дихнути, вже й так звана відлига пройшла. Але саме тоді, в серпні 1964 року, сталася зі мною історія, котра увиразнила, де я живу і хто я. Несподівано для батьків і для себе я вступив на факультет журналістики Київського університету. Одержавши виклик на навчання, пішов до райміліції, щоб одержати паспорт. Підстави для цього більш, аніж законний. Папір з усіма належними словами і гербовою державною печаткою. Але мені, не пояснюючи нічого, відмовили. Не положено. Я був приголомшений. Це ж елементарне порушення прав особи. Я кипів і думав, як непомітно підпалити міліцію. Але батько за пару днів залагодив проблему. Він узяв солью самогону, шмат сала і кількість там грошей та пішов до начальника райвідділу внутрішніх справ. Я ще намагався йому довести, що паспорт мені, як радянському студенту, належить цей без хабаря, але він мене осадив. Це ж пола. Тут роблять, що захочуть. Їм плювати на закони. Сюди закони йдуть десять років. І не завжди доходять. Не підмажеш – не поїдеш». Такий закон тут діє безвідмовно. Справді, за кілька днів я з молодкастим серпастим виїхав до столиці України, визучив в душі приблизно таке відчуття, яке буває в тих, хто вийшов із тюрми на волю. У тому житті навіть не уявлялося, що вся неоглядна Радянська імперія – це така сама моя безправна шпола. Гадалося, що це тільки тут, у нас торжество беззаконня, що це тільки тут так склалось, а десь там, у Москві, в Ленінграді, в Києві, все за законами, там панує і живуть зовсім інші люди, мовляв, добре там, де нас немає. Оця сто разів відома фраза виросла в переконаність, що воно справді так, що в нас тут неприємний виняток із правила. Сьогодні ту віру смішно і гірко згадувати. Але такий наївний я був. Та хіба тільки я? Коли тобі в школі постійно говорять, що це велике щастя народитися і жити в Радянському Союзі, коли радіо і газети невпинно розводяться про те, які нещасні люди, що мало не вмирають з голоду в капіталістичному світі, про те, як Ленін і його соратники дні й ночі думали, як зробити тебе щасливим у найкращій державі світу, то ти неминуче починаєш у всі ті міфи вірити. Комуністична пропаганда була справді великою силою. Вже дорослим я прочитав Геббельсові слова, що чим більша брехня, тим охочіше і готовніше в неї вірити НАТО.